d'herbas o de fang. restaurant o Cafè o del Centre de, de Peralada. Un servei vistiu, acurat a un preu ben cantant, ben tín, no econòmic. Vi dona valenta. de colores Mientras son la alegría y no falten canciones Aquest estiu vine a disfrutar de la carpa que té instalada al Club de Futbol Parlada just davant del cafè del centre Sí, sombríes Obert de les 11 del matí fins a les 12 de la nit Tú verás, Si prefieres llorar de tristeza o llorar de alegría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 esports, amb Dani Tagès. Molt bon vespre, amics oients dels 107 esports, de la 107 música. Rebin cordials salutacions a qui els acompanyarà des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre. Un servidor Dani Pagès, nosaltres avui que farem un repàs de tot el que ha estat el cap de setmana esportiu. La setmana que ve comença ja la competició des de primera divisió fins a la tercera. Farem un repàs de tots els partits que hi han previstos. També tindrem eh, declaracions de protagonistes d'aquest cap de setmana. Sentirem Arnau Sala, ministre de la Unió Esportiva de Figueres, també Ramon Monràs, ministre del Palamós. i empataven a un. També sentirem eh, Edu Vilchez, de del Paralada, també sentirem un petit resum del que va ser el trofeu, el 41è trofeu Costa Brava que es va disputar a Girona tot això i molt més des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre per tant doncs nosaltres que sense perdre més temps entrem ja en matèria Ten set esports, parlem de la Unió. Doncs efectivament anem a parlar d'aquesta Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres, que es jugava ahir davant del Palamós, acabàvem empat a un al primer trofeu Ciutat de Figueres. Eh, nosaltres que parlàvem amb Arnau Sala del que havia estat aquest enconem a sentir el que ens comenta el míster de la Unió Esportiva Figueres, l'Arnau Sala. Mm. Unió Figueres, Arnau Sala, ja que ahir l'equip va disputar el partit de presentació d'aquesta temporada 2010-2011 davant del Palamó. Es va acabar l'encontre amb un empat a un i finalment el Palamó es va endur la victòria en aquest trofeu Ciutat de Figueres en els penals. Però perquè ens parli una mica de com va anar l'encontre, eh, tenim ja a l'altre costat el fiu telefònic el tècnic de la Unió. Arnau, molt bon vespre. Hola, bona tarda. Bé, com, com va anar l'encontre disputat allí? Bueno, va ser un, un partit típic de pre-temporada, no massa ritme, la veritat, tampoc no puc enganyar ningú, però bé, bueno, com, com he dit vegades, doncs a diverses la pre-temporada s'ha doncs per això, per anar agafant ritme, per anar provant coses, i en aquest aspecte doncs, doncs, doncs anar, fent, anar fent proves pel, de cara a la lliga. Aquest era el tercer partit que disputava l'equip al llarg de la setmana Entre setmana havia jugat a Vilademat El passat dissabte ho feia ah, Perdó, entre setmana jugàveu al camp del Visbalen El dissabte ho fèieu al camp del Vilademat I ahir amb el Palamós L'equip com estava físicament? Bé, bueno, va la setmana més més dura pels jugadors És que sí que tant el dissabte o el diuremets Heu vist una mica cansats i a partir d'aquí espero que ja començarà a fer una mica més de, més de ritme i després una de les quants cansats ja pels clocs partits però sinó no ja que aquesta, aquesta última se n'ha dura En mm. ah, no, el partit d'ahir va haver dues notes negatives diríem, una lesió de Marc Teixidor i també va ser substituït per Sile que només va aguantar 3 minuts sobre el camp. Com estan els dos jugadors Arnau? Espera'ns una mica no, En Marc no hi ha problema perquè és un, és un trau a la sella i va bueno, han anat-lo a cosir per això d'entrada del camp, però bé, bueno, no, no, no, no hi punts que té. I l'Uansile, doncs, pues, bé, bueno, hem intentat fer-li una, una ecografia avui, és un, una rotura muscular, però bé, bueno, el nau el tenia molt inflamat i fins i 5 metres de dijous pues, no li podrem fer i no, no saurem l'abast d'aquesta lesió. <ríe> uh, queden 3 setmanes per començar la lliga. Com, com enfoqueu aquestes 3 últimes setmanes de preparació, Arnau? Bé, bueno, molta de la feina física ja, ja està ben feta, s'està ja treballant, però bueno, intentant afinar ja una mica més la cosa, de que no estàs el primer ferit de Lliga, perquè ja encara queden molts dies i, i de moment, bastant tranquil i bastant contents amb la feina feta. Mm -hmm. uh, quin nivell físic creus que hauria d'arribar l'equip per anar bé el dia 12, que no calar el Bueno, sí, sí, és molt Tampoc soc un, un especialista en la matèria, però, bueno, m'imagino que intentarem pues, que arribin bé físicament, però ni, ni molt menys pues, al 100%. Suposo que vos pues, quan portem 4 o 5 partits i l'equip s'haigostumat ja al ritme de la lliga, pues, és quan, quan l'equip estia estarà ja al 100%. <ríe> doncs moltes gràcies, Arnau, per atendre'ns i fins la propera. Molt bé, gràcies. Fins Doncs això és el que ens explicava l'Arnau Sala després de l'encontre d'ahir. I el que farem ara seran a sentir també declaracions del tècnic del Palamós, eh, Ramon Monràs. Un Ramon Monràs que feia, fa referència eh, en el partit d'ahir i també de com ha estat aquesta pretemporada. Sentim eh, Ramon Monràs. En força mesura sí. En força mesura sí. També van aparèixer dificultats a la primera part en quan no no competir prou bé com volien, però les solvantar i rectificar la segona i per això et dic en certa mesura sí. M'esperava més de l'equip la primera part però en canvi a la segona he de donar la volta a la situació en molt poca estona i vaig quedar més satisfet. El Figueres té dins als seus objectius, com ja deu saber, anar pujant de categoria. Ha fet un equip que és molt bo per la categoria que, que juga i jo el compararia amb un nivell com el nostre tranquil·lament. Bueno, jo crec que bastant, bastant positiva, tenint en compte que és, una, que és una pretemporada. Bastant positiva per molts aspectes. Jo crec que l'equip ha millorat molt, es creu bastant més del, ara que no pas al principi, què pot fer, perquè és un aspecte també de, de, de confiança i de, de, de creure es capaços d'arribar a un en llocs que fins ara esperant que potser no arribarien perquè és un equip jove, un equip amb poca experiència en la categoria, amb jugadors amb poca experiència però en aquest aspecte ha anat molt positiu, és molt positiu perquè eh, competir contra equips de molt de nivell eh, amb les dificultats lògiques que això comporta i competir i obtenir resultats dignes i donar la cara i en moments de bons, doncs això ens ha reforçar molt May it be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 sempre al teu costat. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló. 107 esforçs amb Dani Pagès. 107 esports, parlelem del Peralada. Doncs efectivament anem a parlar ara del paral·lada, un paral·lada que jugava el passat dissabte Molot s'imposava per 3 gols a 1, el paral·lada que jugava en Santi Buendia a la porteria, Dani Òscar, Julien, Litus, Armengol, Casanova, Chacón, Tidian, Sergi Aranz, Pol e Isma, també van jugar, Diego, Sergio, Gerard, Carbó, Toni Gálvez, Guille i David Bermúdez. L'Olot va formar amb valer a la porteria, Arimany, Ustenc, Villaplana, Juanjo, Abel, Alonso, Ferran Grau, Robert, Roger i Mito. També van jugar Robin, Marquitos, Terres, Cànovas, Rota i Hassan. Els gols, l'1-0 el feia el minut 39 Sergi Arranz, el 2-0 el minut 45 Sergi Arranz, després d'una clamorosa errada del porter a l'eix el 3 a 0 marcava Pol després d'una bona combinació amb David Bermúdez i el 3 a 1 al minut 80 el feia Rota, l'àrbitre va ser Bruner López i va monestar Litus i Casanovas i també va ensenyar doble eh, perdó, tergata vermella directa a Guille, al municipal de Peralada i van plegar uns 150 espectadors i eh, podríem dir que la porteria de Sergi Arranzi una vegada del porter Garrotxí a més d'una bona combinació entre Pol i Bermúdez, uh, dobleguen els garrutxins en línies generals això és el que va passar en el partit del passat dissabte nosaltres que al final del partit parlàvem amb, amb dos tècnics sentirem primer el tècnic local Eduardo Vilchez un Vilchez doncs, que es mostrava eh, satisfet per la victòria però veia els seus homes cansats anem a sentir el que comenta Edu Vilchez Una victoria delante de un sí. rival de la liga ¿Cómo, ¿Cómo has visto el encuentro? Bien, disputado Bueno, quizás Bueno, el dolor ha jugado como para Para algo más Yo creo que ha sido un partido muy disfrutado por las más partes, muy bien jugado por las más partes. Un partido muy igualado, que es una buena piedra de toque de cara a la preparación del equipo, ¿no? Sí, vamos a ver cómo nos viene este partido. Ojalá y que cojamos responsabilidad y las cosas que hemos hecho mal... Bueno, pues, pues lo cambiemos y, y seguir esforzando en lo que hemos hecho bien, que también hemos hecho algunas cosas bien. Quedan 15 días para el inicio de liga, ¿cómo, cómo ves al equipo esta semana? Pues lo veo cansado, cansado, cansado, lo veo cansado. Uh -huh. Excesivo trabajo deberían estar un poquito más, bueno, mejor físicamente y bueno, a ver si en estos 15 días podemos trabajar y a la vez dar el descanso necesario gràcies. Pues, I a més d Edu Vichetz també parlàvem amb el tècnic visitant amb un satisfet mitges, Nitus Santos, ja que comentava que era un partit per de, de pretemporada i que contava doncs, amb bastantes baixes. a sentir el que ens comentava Niitu Santos. amb el Paralada, 15 dies ha començar la Lliga un rival que us trobareu en el campionat, com, com has vist el teu equip? Bueno, he vist un partit d'aquells que no m'agraden gens perquè nosaltres hem intentat jugar la pilota amb molta innocència des de darrere i llavors el Paralada només s'ha dedicat a esperança i pressionant-se bé les bandes i, i no ja hem entregat pues, la primera part 4 pilotes han sigut dos gols i només començarà a sonar part d'una altra del mateix, no? Però, bueno, això es veig per l'experiència, crec que el partit d'acui un molt per nosaltres, l'experiència de, de no... de saber en aquestes categories que segons a quins camp vas no tens que jugar tan alegrament i que tens que anar més de cara a positiu i, per tant, crec que el resultat no serà sé negatiu, però ens ha anat molt bé. Quin mm -hmm. eh, és el millor inici de la Lliga? Com, com, com tens l'equip eh, eh, ara mateix? Doncs, pues, bueno l'equip m'ho estigui si trencat perquè, per exemple, hi falta unes dos centrals tant en Xavi Verga com a Miquel Adeus els dos centrals que estan jugant fins ara tots els partits doncs un per un una petita distensió dels isquiotibials i, i en Miquel Areu també per una lesió doncs, en els Bessons, no ha pogut jugar. Però bueno, i en Robina, altre el dret. Per tant, jo avui, que era un partit per, per provar tres coses, les hem provat, hem vist que no ha sortit, la, no ha la, el partit no ha sortit positiu. Nosaltres, he ja dit que hem intentat jugar, però ho hem jugat molt malament, molta lentitud, rodant la pilota molt malament, i donant moltes opcions al rival, i avui ha sigut el parlar però qualsevol camp aquestes categories, si fas doncs, tantes facilitats, doncs te poden fer en tàrrec com a vegades hem fet. Parlem una mica del com, com l'has vist al teu exequip? Pues el parador li vist com ho esperava. Amb l'Edu pues, l'he vist molt ben posat al camp, eh, jugant a la contra, esperant que el contrari hi porti l'iniciativa, i bueno, eh, l'Edu sap els el jugadors que té, la coneix molt bé, és un, un entrenador molt intel·ligent, molt i per tant ells en pocs dies doncs, ha fet una composició direu, molt bona i llavors ell doncs, ha basat el seu joc amb això, amb molt ben posats al camp, pressionar quan caíem a les bandes, esperar l'estarrada que li donguéssim i així si ha sigut i a partir d'aquí fer unes contras bé, bueno, li han donat els gols. I és veritat que algun gol per fallo va bueno, estrapitós del nostre porter o de la nostra defensa, però bé, bueno, han, eh, han sigut gols. I parlant una mica d'anituds també d'aquesta lliga primera catalana aquesta temporada, com, com la veus aquesta primera catalana? Pues... Jo no he portat un temps sense esta primera catalana, però bueno, pel que vaig veure l'any passat i el he vist aquests partits que hem anat seguint els, els altres equips i jo crec que serà un peu més fort que l'any passat. Crec que això de ser l'últim any o el darrer any de que pugen tres equips, crec que és important i molts equips han reforçat per intentar-ho perquè és l'any que pugen tres directes, però que pot ser que algun de de, de tercera pugi segona, jugar 4, poden pujar quatre o cinc equips, i això els equips ho saben, i han fet bones plantilles. Jo crec que hi ha, hi ha equips competitius, hi ha Sant Cristóbal, en Rubí, eh, bueno, jo crec que hi ha equips molt... L'Holot eh, bueno, té un 85-90% de la amb el de l'any passat, ja heu vist avui que hem vingut amb, amb molts de juvenils, molta gent jove, i no acabem de trobar doncs, la, la gent que ens faci donar un ton de qualitat a l'equip amb un fitxatge de qualitat. I per tant, hem de confiar en els mateixos de l'any passat, i jo confio molt, però bueno, amb aquests jugadors eh, que tenim de l'any passat és evident que podem fer, jo crec que una mitja classificació bé, no passar puros, però ens costarà, ens costarà estar als postos de dalt, perquè per estar als postos de dalt, doncs, a part de córrer i jugar bé, que tenir un de qualitat i acabar, acabar tenint una finalització molt més, molt més concreta. A vosaltres.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 amb un recorregut de 18 forats pensats i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació de Futbol Wolves Europea per acollir les principals competicions internacionals. And when it comes to loving me She's everything I need, bulls are perfect She's right on the money Recorda, el terreny de futbol golf està format per diputars homologats per l'Associació Mundial de Futbol Golf. El primer camp de futbol golf a l'Estat espanyol és l'Estat Espanyol al temps a Massanet de Cabrenys.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 377 037 o bé al correu no info There's arroba no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 Els dilluns tens un àngel per tu. generacions deéons a de la nit. A l'sència et música, No per tu. Sen set esforçs amb Dan pagès. Que a fer continuació seran parlats del Girona i és que ahir l'equip de Raül Agné jugava al seu darrer anistós la setmana que ve comença la competició i uh, ho feia davant del Barça B amb un resultat d'1-2 final. Uh, perquè ens comenti una mica com va en el partit, tenim a l'altre costat del fiu telefònic el nostre company Carles Gómez. Carles, molt bon vespre. Bon vespre, Dani. Bé, un resultat d'1 a 2. Explica'ns una mica com va anar el partit i quines conclusions podem extreure d'aquest darrer amistós de Girona. Bé, doncs, victòria del futbol sobre B, que ho asseure bé, que s'emporta cap a la capital catalana, la 34a edició, que el Costa Brava a l'imposar-se, com bé hem dit, al Girona, per 1 2, un partit de poc futbol i molta calor, que va servir d'assaig per la temporada que venca el dia 28 d'agost per part Girona a Montilivi. I no havia començat el partit quan una centrària de la banda esquerra on Benja va posar a pel i va matar el segon pal on Dani Malloc no va poder fer-hi gaire més. Semblava que el partit començava a anar amb bon ritme però com... no com s'esperava. Els sis minuts més tard, l'àrbitre va assenyalar el penal per agafar la samarreta dintre de l'àrea pleurana a un jugador de Girona però amb bon, l'encarregat de tirar al penal, amb el qual el Chut va aturar Robert Minyo per dues vegades consecutives. El nivell de joc va baixar considerablement gràcies a la defensa gironina. Al final de la primera part, Migue, on va ser retirat i portat a l'hospital per un cop a la cara, on el de Terrassa va perdre de visió durant un cert temps. I després va ser substituït així per el fitjatge nou el jugador Olbussó. A La segona part, on encara va ser més ensopida, els entrenadors on van poder animar el joc Gràcies als canvis de jugadors que, que teòricament eh, havien de ser titulars, el van posar al camp i per tant, el nivell de joc va pujar considerablement tant per part del futbolbol Co B com per part del Giron de Football Club. Seguidament, el part van ser opis, el nivell de joc que va augmentar ràpidament, i així es va poder disfrutar de bon futbol a la segona part a Montilivis. El segon gol del Barça Bé, va realitzar la Xina, va rematar a una centrada, que es va de la falta a la zona lateral, va rematar de cap i donant així prevenut també a aquest cop, un altre cop a Dani Maio. S'escapa mm -hmm. a les cavalles del partit, ja no el temps es Girona no va poder fer res més que marcar un gol i així acabar de maquillar el marcador, aquest gol va ser a el fitxatge l'Uso. Em sembla que ell i juntament amb Marc Ostevar estan sent els, els nous jugadors que estan rendint més aquesta pretemporada. Comentar també que a Multilivi hi dir escassa presència d'espectadors, 5.103 persones al Camp Nou de Girona, donar a que també l'entrada era gratuïta i per tant s'havia doncs, de que entrarà una bona, una bona entrada al, al camp de Girona, tot i que no s'havia obert la nova granada lateral que s'ha eh, aquest pròxim cap de setmana per al partit de Lliga. Doncs Dani, eh, no sé si ja ha quedat clar, voldries afegir alguna cosa tu? O... No, simplement eh, comentar, al final del partit eh, Raül Agner comentava que no s'arrida doncs, bé a la a l'inici de lliga, però que la lliga és uh, molt llarga tant per rodó com per dolent. Rodol rodolent. Uh, constates el fet de que el Girona no arriba bé en aquest inici de lliga? Bé, uh, veiem que l'equip, almenys, uh, pels molts no s'ha acabat de cobrar bé. Sembla ser que falta també algunes peces, i també es noten les baixes, fonamentals de Jordi Matamala, la que s'intentarà cobrir per Marcos Tevar, i també de la vaga estatit, el Revolsiu de Girona, a la qual molts, inclús a Liner, eh, el trobarà afectar per les seves grans aportacions d'un atac, on sabem que la Girona ja històricament les dues temporades passades anava escasa molt bo. Bé, doncs aviam si la Girona, amb els entrenaments i acaba d'assolir un bon nivell per acabar de, de començar la Lliga amb un peu. També és cert que aporta l'equip de Raül Agner, eh, un mes junts de preparació, començava el 22 de juliol, per tant, doncs, eh, en poc més d'un mes ha hagut de fer la feina que altres fan eh, pràcticament un mes i mig de treball, no? Sí, un mes i, a més a més, eh, no amb tota la plantilla a la seva disposició. També recordar que eh, inclús té jugadors com Gerard López o... I el mot és fitxat de Girona, que també sembla sé que té una lesió. No? Per tant, doncs, no es pot acabar de preparar les coses bé si no tens una plana disposició a la plantilla de disposició, no? Uh -huh. Doncs Carles, moltes gràcies i serà fins la propera. Vinga, bon molt gran. Va. I nosaltres que anem a sentir el que comentava... Raul Agné, al final de l'encontre són eh, 5 minutets, eh, perdó, són 30 segons del que comentava Raul Agné al final de l'encontre. Comentava, doncs, això, que l'equip no acaba d'arribar massa bé a aquest inici de Lliga. Sí. com deia Raúl Agné, només arribarà un lateral esquerre més, eh, que serà l'única incorporació que realitzarà el Girona. Així les coses, el Girona fins al moment ha fitxat a Roberto Santa Maria, el porter de les Palmes, en defensa, ha fitxat a l'Uso, procedent del Sant Andreu, Fran Noguero, el procedent del Celta, i Serra, que torna després del seu pas pel Llevant. També ha fitxat a Àngel Martínez, procedent de l'Espanyol, Borja procedent del Dènia procedent de l'Elx i el retorn també de Marcos Tevar del Real Madrid Castilla també a la davantera ha fitxat Despotivic del Murcia i Víctor Curto de l'Alcullà a més a més del tècnic Raül Agné. també recordar per altra banda que la plantilla del Girona a la falta de l'arribada d'aquest uh, lateral esquerre està formada fins al moment per Dani Mallo i Roberto Santamaria a la porteria Almiron eh, Dani Tortoledo també José Luso eh, Mar Barnaus Migue Noguerol i Serra en defensa al mig del camp Àngel, Àngel Borja eh, Chechu Dorca Gerard Jandro eh, també hi ha Juanma eh, Marcos Tevar i Moja i a la davantera la línia doncs, eh, on potser hi ha menys canvis eh, d'Spotivic i eh, Víctor Curtó i segueixen de la temporada passada Quico Raton i Roberto Peregón per tant doncs aquest és l'equip del Girona eh, que aquesta temporada doncs competirà a la segona divisió A recordem que el primer partit dissabte dia 28 a partir de les 6 de la tarda a l'estadi municipal de Montilivi aquest serà el primer partit d'aquest Girona Football Club doncs amb l'arribada de Raul Agner novament a la banqueta i nosaltres que continuem perquè si repassem o si hem repassat els fitxatges d'aquest Girona també anirem a repassar una mica més d'aquest Tenerife, començarem repassant quatre dades d'aquest Tenerife, un dels històrics del futbol espanyol Uh, el nom és el Club Deportivo Tenerife, a Santa Cruz de Tenerife fundat el 19... 1922 amb 16.500 socis l'estadi uh, és el Rodríguez López capacitat per 24.000 espectadors, el seu president és el senyor Miguel Concepción Càceres, eh, no ens faciliten el pressupost i el patrocinador és les Illes Canàries. També eh, la seva web és clubdeportiu tenerife.es i eh, també eh, hi ha un post a Futbol Plus l'equipació camiseta blanca pantaló blau i mitges blanques. També eh, repasarem una mica el palmarès d'aquest eh, Tenerife. Eh, un Tenerife que ha militat en categoria en palmarès nacional eh, primera divisió 13 temporades a segona divisió a 36 temporades una de les quals va ser campió i una subcampió la Segona divisió B sis temporades, també una campió i una subcampió i a tercera divisió tres temporades, de les quals també en va ser una campió i una subcampió. Eh, pel que fa a eh, Palmarès internacional, el Tenerife ha participat dues vegades a la Copa de la UEFA aquest estiu, de cares aquesta temporada 2010-2011 ha variat ben poc la seva plantilla. Ha fitxat a Berenguer procedent de l'Espanyol David Prieto del Sevilla i Melli del Betis. Això pel que fa a la defensa. Al mig del camp ha incorporat Antonio Hidalgo de la Bacete, i Julio Álvarez del Mallorca i a la davantera ha fitxat a Natalio de l'Almeria l'altra novetat important d'aquest eh, Tenerife és el seu entrenador Gonzalo Arconada que la temporada passada va dirigir el Numancia per tant doncs eh, aquests són eh, les dades d'aquest eh, Tenerife també podem repassar eh, la plantilla a la porteria trobem a Luis García i a Sergio Aragoneses també eh, pel que fa a la defensa trobem a Víctor Núñez Uh, Bellvis, Berenguer David Prieto, com comentàvem abans Luna, Mar Bertran Amelli uh, i Pablo Sicilia, per tant doncs uh, una defensa de qualitat aquesta del tenir-hi fer al mig del camp trobem Antonio Hidalgo, uh, Juanlu uh, Julio Álvarez uh, Miquel Alonso i Ricardo i uh, també ja pel que fa a la davantera uh, trobem uh, Diney eh, Gaithka Salazar eh, també trobem a eh, Xome, eh, també Natalio i Nono. Per tant doncs, aquests són eh, els homes que des de la banqueta, com deèiem, dirigeix el seu tècnic Gonzalo Arconada. Cent set esforçs amb Dani Pagès..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 Hola, bona tarda. Bé, un uh, final de la Copa Catalunya doncs, que vau disputar davant del Siris a de Torredembarra, l'equip local, i uh, va acabar 5 a 5 i a la pròrroga es va reumir per 0 gols a 2. Explique'ns com ha anat tot plegat aquest cap de setmana a Torredembarra i explica'ns com neix la idea d'apuntar-vos a la Copa Catalunya de futbol platja. Explica'ns una mica, Napo. Bueno, uh, la idea pues, surt de que l'any passat el Harrisburg ja va ja van a fer les proves d'aquest torneig, que fer va disputar fitxes, no vam, no vam tenir tanta sort i vam quedar eliminats ja a semifinals. Llavors aquest any eh, vam considerar que havíem de fer una selecció del torneig de, de, de futbol platja que es fa habitualment a, a, a, al poble de Roses, vam fer una proselecció i finalment doncs, ens vam desplaçar, tornar a Embarra, cap de setmana, doncs, Deu jugadors, no? El dissabte va ser tota la fase eh, de semifinals, quarts de finals, vuitens de finals, de classificació de grups. I el diumenge doncs, va ser ja semifinals i finals. Doncs. I doncs, bueno, va estar molt bé perquè l'organització que corria a carrer de la Federació Batalha de Futbol doncs va estar molt bé, amb 6 líders, amb tot que, tota la parafernària doncs, que aporta aquesta, aquests esdeveniments tant de gola i platja com de futbol platja. Uh, Napo, uh, també a més a més de la victòria, doncs us ara ho du uh, el millor jugador uh, que va recaure en Abram i també el màxim col·legiador que va ser Dani, no? Sí, en Dani ara va ser el Pichichi, en va ser un torneig espectacular que va fer en Dani, i l'Abram va fer un torneig també molt complet i va ser designat el eh, millor jugador del torneig, no? Nosaltres sabíem que, que, que tots els títols inviables sempre venen donats perquè, per, el més important, no?, que l'equip eh, guanyi, perquè l'equip que guanyi és el que s'emporta, és títols normalment. I, bueno, nosaltres, eh, a priori, ningú comptava amb nosaltres, perquè l'equip anfitrió, que és el Xiris, doncs té set jugadors de la selecció catalana, i nosaltres portàvem només en Nelson, que ja coneixia tots aquests, tot aquest mundillo de futbolplatja, no? El que és que nosaltres, passapàs, ens vam anar a plantar la final i encara que no vam tindre gaire suport del públic d'allà, perquè jugàvem com a visitants, doncs al final, doncs, es va decidir posar jo desplegat del nostre equip i vam poder assolir la copa. Explica'm una mica quin equip vas portar, a part de Dani Aro, Abraham, Nelson, quin és Barona, Napó? El porter va i els jugadors de camp va, van anar pues, amb el Camacho, Tito Montoro, amb uh, Miguel Fuentes, jo mateix, amb Marcos Rodríguez, Diego, Nelson, en Dani Aro, l'Abra José Torres uh, i ja està, aquests deu. van anar. Uh -huh. uh, per altra banda, Nàpol la setmana que ve uh, des del 27, uh, 27, 28 i 29 es disputa a la Corunya el la... campionat d'Espanya explica'ns una mica com heu previst aquest viatge ja que serveu els representants de Catalunya aquest, en aquest campionat d'Espanya de futbolplatge explica'ns com, com ho fareu i com ho, ho heu previst tot plegat bueno, la veritat és que ens agafa una mica corre correcuita, no? perquè nosaltres ho pues, teníem plantejat perquè més que fer un equip, el que vam anar un grup d'amics, no? A l'Hospital, pues, un cop de setmana a Torra d'Ambarra, a eh, viure torneig de tornells de futbolplatja que, doncs, que normalment només juguem el de Roses, però amb el de Roses, però, el de roses.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 Uh, amb la il·lusió i amb la... Uh, doncs, amb, amb, amb les ganes que, que estigui preparant un campionat com aquest no? eh, ens hem de reunir entre avui i demà perquè si tenim suport de l'Ajuntament de Roses en aquest viatge el que està clar és que l'estància i tot el que és els tres dies en allà de convivència corre a càrrec de la Federació Catalana mm -hmm. Per tant, doncs, eh, suposo que contents no?, per aquesta victòria i doncs, eh, per portar Roses l'univers del futbol platge català en aquest cas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 Pues Nosaltres anirem contentíssims, som un grup d'amics i, independentment del resultat, que volem deixar el nom de Roses doncs, i de l'Empordà pues, en, en, bon, en un bon lloc. I, de fet, eh, curiositats de la vida na por... Eh...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 que, pues, que era la mateixa, però en el moment de rebre la copa vam veure que la copa Catalunya aquesta que dona la federació que dona el futbol és la, exactament la mateixa copa que rep el campió de la copa Catalunya, que estem habitualment a veure el Barça, l'Espanyol, que la, la guanyen i han deixat per custodiar durant 5 mesos i de tornar, no? I curiositat de la vida, doncs pues, jo en la meva època de professió de futbol ja amb l'Andorra l'any 93, ho vam guanyar per penar-nos l'Espanyol i ara, pues, amb 42 anys, em trobo que la guanyo a futbol platja i és una il·lusió terrible per pues, ser l'únic jugador que l'ha guanyat en les dues modalitats. Let's her, got... Vine a practicar el Futbol golf a Massanet de Cabrens. Like my... des del passat any 2009 disposem del primer circuit homologat de football golf a l'estat espanyol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 recorda, el terreny de Futbol Wolf està format per 28 jurats per l'Associació Mundial de Futbol Wolf. El primer camp de Futbol golf a l'estat espanyol el tens a Massanet de Cabrens. Right the... Vina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 037 o bé al correu info in cheese, right on the money She goes down set esports tot l'esport de la comarca el teu abast, Dani Pagès doncs, eh, efectivament anirem a parlar ara del món del futbol golf sentíem aquesta falca i eh, tenim ja a l'altre costat eh, del fil telefònic un dels eh, responsables de, que el futbol golf hagi arribat aquí a casa nostra eh, es tracta de Jordi Vinyas Jordi, molt bon vespre Bona nit. Bé, eh, el Futbol Golf va, va arribar aquí a Massaneta Cabrens l'any passat, l'any 2009. Explica'ns una mica com és la idea de portar aquest esport aquí a casa nostra. Bé, doncs mira, nosaltres vam veure un anunci en un diari alemany d'un esport nou que era el Futbol Golf. Ens va agradant, ens va molt, vam anar a veure com era el camp que hi havia, com es practicava, vam jugar, no sé, vam estar 3 dies de genera jugant vam veure el que era, ens, ens va, a part de agradar molt d'idees. ens va agradar com a joc o com a esport o com a pràctica, i bueno, vam començar a moure'ns d'aquí, buscant terreny buscant el tema per legalitzar-ho i per fer totes, i bueno, vam, vam entrar dintre l'associació europea, ens van ajudar, a uns doncs dissenyadors que tenen i que ens dediquen a fer camps a com es havia de fer, i ens van ajudar a fer el nostre camp, que és el de Massanet. Uh, a uh, L'acceptació de la gent Quina, quina ha estat, uh, Jordi uh, aquest, uh, Durant aquest any Escaig que porteu com, com ha anat tot plegat? Nosaltres estem molt contents Perquè la gent s'ho passa molt bé o sigui, Hi ha gent que, que ve amb una idea de cosa que, O, o, o d'esport que ve practicar O jo no diria esport De, de cosa que ve fer diferent I surten després de jugar molt contents I veuen que realment és és molt més divertit del que ells pensaven i que, i que ells mateixos es creuen una propa competició, no? La primera vegada possiblement no, perquè no venen a competir, però després pues, tornen a venir, juguen dos i tres vegades i a més competint entre un grup d'amics o entre una família, que és la bo, és molt... No, no, no és només per una sèrie, és molt obert a tots, a tots els públics, a totes les edats, masculí, femení... Bé, bueno, això és la bo que té i que tothom ho accepta molt bé d'aquesta manera. Uh -huh. uh, si no vaig errat uh, aquest passat mes de juliol inclús heu disputat un s'ha celebrat aquí al camp de Massanet un mundial, no? Explica'ns com va anar tot plegat uh, aquest uh, el mundial Bé, doncs mira, el 16, 17 i 18 de, de juliol vam fer el quart mundial de futbol golf i bueno, hi ha uns 150 participants de 10 països diferents comptant, doncs, Alemanya França perdó, Espanya, o Catalunya 10 bon, països i molt bé vull dir, la gent va venir, molta gent a la primera vegada, venen 2 o tres dies abans juguen per, per classificar-se i per, per agafar una mica de, de comoditat amb el camp diguem-ho així, i tothom s'ho va passar molt bé i el nivell va ser molt alt perquè mira, el que va guanyar va fer 119 cops amb dos tandes de joc vull dir, molt bé i bon, la llàstima és que vam guanyar l'amany llàstima entre cometes, no? però aquí encara és un esport molt jo i encara no en anem no anem gairebé a, a nivell competició. Comentàvem abans que aquí Espanya és l'únic camp de futbolors que hi ha, no?, aquest de Massanet de Cabranys? Sí, sí, sí és el primer i de moment és l'únic. Sí. Uh, com, com veus el futur d'aquest esport, uh, uh, tant a Espanya com a Catalunya? Bueno, jo veig bé, és jove, estem començant, el que, ja et dic, el que és molt important és això, que tothom que juga s'ho passa bé, amb la qual tant hi ha gent o, o tant hi ha persones que venen a jugar per divertir-se i és posa pues, una manera de passar-se les cabòries com gent que s'agafa més professionalment o més competitivament i te diu, tu, jo vull que m'expliqueu ben bé les regles i vull jugar amb vosaltres per veure com són les regles perquè vull arribar a competir i això és lo bo per lo que veig jo que hi ha ja, els dos vessants No, no, no o sigui, nosaltres no obliguem a ningú o oh, l'esport en si no obliga a ningú que tingui de competir a uh, competició i entre qui decideix entrar-hi i qui té per entrar-hi però, dir, sense cap mena de pressió per ningú, ni, ni, ni res més. La gent pot venir a divertir-se al canvi i a jugar. És el que moltes famílies. Uh -huh. Doncs uh, Jordi Vinyas, uh, moltes gràcies per fer-nos cinc cèntims del, del que és aquest esport, aquest nou esport, i us desitgem molts èxits i molta sort des d'aquí. Doncs, uh, us apuiem i estem, estarem pendents doncs, de qualsevol fet noticiable que es produeixi doncs, uh, dintre d'aquest uh, camp de gols del futbol gols de Massanet. Molt bé, Dani, moltes gràcies per la molta mm -hmm. col·laboració i molt bona nit. Molt bon vespre. Adéu, Doncs nosaltres eh, parlant de futbol golf que arribem a manca de 3 minutets per arribar al punt horari de les 10 del vespre i el que farem ara serà doncs, anar a repassar l'agenda de la propera jornada i és que ja eh, s'inicia la competició a la primera divisió tenim ja el dissabte 3 partits, a les 6 de la tarda Hércules Alètic de Bilbao, a les 8 Màlaga València i a les 10 del vespre llevant Sevilla a la... diumenge a les 5 Deportivo Saragossa Espanyol de Ferra i el Societat Villarreal o s'assuna Almeria, també trobem el Racing Barça a les 7 de la tarda a les 9 del vespre tindrem eh, el Mallorca Real Madrid i per dilluns a les 9 del vespre queda l'Atletic de Madrid Sporting de Gijón també doncs més encontres, més partits a disputar aquest proper cap de setmana són els de la segona divisió A on tindrem els següents encontres, el Girona que s'enfrontaran al Tenerife en la primera jornada serà dissabte a partir en aquest cas de les 6 de la tarda però eh, la competició s'iniciarà divendres a les 9 del vespre amb el Valladolid Villarreal Veix el dissabte a més a més d'aquest Girona-Tenerife tindrem el Jerez-Cartagena el Celta-Barça-B les Palmes-Nàstit de Tarragona el, la Pontferradina-Huesca L'ELS Recreativo el diumenge a les 12 del migdia Rayo Vallecano-Nomància eh, i diumenge també a les 5 de la tarda Betis-Granada a les 7 del vespre eh, Salamanca-Còrdoba i a les 7 també Albacete-Alcorcon també eh, ja repassarem la primera jornada a la segona divisió B amb els següents encontres Gramanet-Sant-Buiar, Atleti-Balé-Arsdènia, Mallorca-B Sporting-Maunes, Sant Andreu-Alcullà b esporting maunes sant andreu Gandia-Benidorn els Ira-Teruel, un Tinyent-Castelló i Sabadell-Lleida a més a més de l'Oriola, Alacant també, i ja per anar tancant, a la tercera divisió, el grup 5è el grup dels equips catalans, Llagostera, Palamós, Castelldefels, Terrassa, Emposta, Europa, Espanyol, Bepoble, Demà, Fomet, Cornellà, Balaguer, Escol, Prat, Montanyesa, Premià, Reus, Gabà i Manlleu, Vilanova, a més a més del, Man... del Vilafranca, Masnou. Nosaltres, que posem el punt i final aquí, manquen 40 segons per arribar al punt horari de les 10 del vespre. Rebinc cordials salutacions. Aquí els ha acompanyat un servidor, Dani Pagès.